نو پاره به دا رااو مې نينا و اور سره شېستر و کېنا یو ځل یې شي محمد الله عليه ورتو وي وفرمایل چابهې ته خبرې وې درسنه وی ګوراله پلاني تر غاړ ویلې وې ها چې ته چندو او د اوبای خريې وی سي ویلې وی دا سي ویلې چې ګوراله چندو اوبه اوبه خو دې یوې خو دا داسې وکړه ما ته سويلې دې ما پسي اور پسي شیخ رحمت الله له خپل کتاب کړه ته هغه لاړه څنګه اوره شه دا اطرکان هکوه لګایه دکان ته وېстаў نه نه نه دا چې لو کما دا تاسو ویلې دې وېسمه ویلې دې تاسو ویلې دې د چندو د اوبه یو 이다 په چاوی دی مولانا سی رات ویلني ا ترکان په یوه چې شيخ رحمت الله له ویچا ته کتاب نا یا بل څه غبانه وا ورغلي واخه بری خو ډېګان سره نخلاسي کېنه اناغم چیرته ټوکا ورته نو دا ورته ویلي دی یا بای وي تا پوس دن کوم وي خير لري او کاسو وي تا پوس دن کوم وي تا پوس وي ته چا پیدا کېړي وي خوده پیدا چندو چا پیدا کېل دا وي خوده مستاد چندو خو به ناگه سوچو کوئی دا خورش کیا وئی گورا مولانا ما سارا ٹوغی کری دی وابدو اللہ و لا تشرکو بیش شئا عبادت دا اللہ و کئی اس دار مگر دا اللہ سارا دا طول اخده یو دے ترخیب ورکی عبادت طرف دا ایا کنابو دو دارنگی پدی مسئلہ بشارت اللہ ورکی چه عبادت دا اللہ لی اکن مسئلہ بانی زیره زیره واقل عقل من شوئی سورت زمرکی اللہ فرمائی دې شمه دي بارازوره د زمره نمبر 17 18 wallazi na tanabtu auta ay kas an jizan bajgiri ibadat da ghairullah ایا بوذو اچ با د ذکیر غرلان وانا بو ال الله راو ګرځي الله تا لو مول بشرا دیلر دزیره ذیل دا خوشالدا درګاونې پری خوتل او راګې د الله عبادت شروع کړ پبشره نو زیر ورګه جمع باندېانو لاه الله یې جمع باندېانو لاه زیر ورګه پدی چې زما عبادت یې کړې ده دنیا کې که اپسرگوٹ احسان زیر راولی گی خوش آلی مبارکیو لراولی گی خوش آلی چه مارید کودنی مبارکی را کری دا دواد مبارکی را کری دا خوش آلی دیر جاتو اللہ دا مبارکی دارکی مبارک شا مبارکو عبادت دا اللہ دیو که درکار پری خودا او خالص دا اللہ عبادت دیشو روکو اللذین آیستم یون القولا آ کسان چې خود بی قرآن تا و یتب یون احسناتا بی داری کئی د و اولئك الذين هداهم الله ذاكسان دي توفيق ورکڑے دی لالا الله توفیق ورکڑے و اولئک هم اولوالباب اوداکسان وی دی عقل مند, مند, مند, مند خلق خلق. دا کل مند دی عقل مند دی هغه دنیا بادشاہ ته ونی وی دا اخیار ده بیقوڑنه ده بیقوڑ آغا خلق دی چه اغا پا قرآن نکوئی گی وولائک هم اولو او دا کسان امدی دیا قلمند اقلمند آغا خلق دی امدی سرد جی نبیر اسلام تا اللہ فرمائی کتا عبادت جی صدار اللہ سرو کردو نسزار دیو آورا آیات نمبر چیا ساٹھ پین ساٹھ چیا ساٹھ دوار دی ولا قد اهيه اليكم فتان سرا وهي سيتاتان والى الذين من قبلك هكذا نضج في واسط انه لين اشركت تجري تشركوا اذا داروا جل عبادت كي ليحبطن اعمالكم برباد بشي عمل سا پیغامته وی کتا شرکونو عمل لبرباد پس شرک باندې عمل برباد دیږي اده دی وینت میکري لدي مشرک پس الله اکبر تکبیر الله نه پوت کیږي ولا تكونوا من الكافرين قاموا عباداتا ياعنونا بل لله عبادته بلکی د الله عبادت وکم من شاکرین او شکر گزارون د لا شرکو الله سره شرکو نکي ا عبادت کې زدار جوړلني الله سره او د الله عبادت وک او شکر گزار بنده او کله کله شرکو دای دا د دا عذاب ګرځولې چاچی شرک کنے رہے پی بالد کی نو دا مستحق دا عذاب دا صدی کر دے گلے رہے لگا سورت سوافات دا دین یو سورت او گو رہی آیت نمبر پین تیس پینز درشم دا پین تیس نشورو گو ما آمسالا اٹھت اَئْنَ نَغَانُ إِذَا عَقِلَ لَهُمَا يَقِينًا ذُو كَلَاجِبٍ وَلِشُذِئَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ كِتَابُ أُرْتُ وَلِشُذَارُ دِمَارِي وَاللَّهِ أَوْلِذَلْبَادِ دِمَسَلِين وَيَقُولُونَ أَوِ بِأَنَّا لَطَارِقُو آلِهَتِنَا أَيَامًا غَابِرُ ذُبُطُ لَأَلْيَهُ لِرَالِ شَاهِرٍ جواب به الله کو ستان او بل جا لا کې بلکې را د کړی پغمبر پرتیاوه وسط دقل مرسلی او تیقی کی د تاس عبادت تاسوعب کې صدارو ګځ والله سره بیاببانېتیراون وکل ان نه کوم لظه ایقونه لاذابل علیمه یقین تاسووخوا مخه سکون کې د زاد در دنا کي اللهله درنا ک سزا دررکې دانې صورت قاب کې الله پرمی شپکشتم ازی پارا سلی رشتم ایات آیت نمبر چوبیس سلی رشتم شپکشتم ازی پارا سورت قاب القیافی جہنمہ وغرزوي وغرزوي بجاننم کي القياده تسنيس غير اولا د بار د تکرار مان کي به تکرار کي القيامه انا وغرزوي وغرزوي په جهنم ما بجاننم کي کله کا فهر نانيده هر کافر زدي من نائل للخير من کون کي ده ایمان ما تدي موري به تیر کون کي رات نا لال عاشق کون الله الا ان فقدمت بذلك الله سرعا نور مزدگاران سلوشتم فالقياه وفلازاه بشدید اغردوئی اغردوئی پا دل را پا جا عزاد ساکنه ذكا دو شر کره الله سرعا دائه صدار جو کره الله سرعا دا ایمان نه خلق منه او زجرم پا ده مسلا ور کری او کل کلا اللا ده خبل و بندگان و سفت پا ده بانه کرده پا عباد نجم او هیڅ د ما سي پارا سورته نجوم لسمهات خپل بندا په دې آب عبدیت سره موصف کوي او صفاتې پرې عبدیت باندې کوي قاو ها الی عبد ما او وایو کلا بندخ پلتا اده ہی ویلی نوری ہی اون ویلی نبی علیہ السلام ته آباد ویلې دی وایو کلا بندخ پلتا ما اوھا اوه هی چا الله کری و جبريل دا جبريل ته کومه وای کری وا هغه خپل بنده توکلا آباد نور نری زمون استاد فرمایا یو زلی شیخ القران نور الله مرقده کویټی تته ليو یو سړی دی تاسوګه جی نبی علیہ السلام اولین دیو کا 20 دی شیخ القران رحمتہ اللہ علیہ عدد داو چار سری له به دغه مناسب جواب ورکاو امینه دغه مناسبه کالجی او تعلیمی یفتله دغه مناسبه عالم له دغه مناسبه ککل په اوله ما ته تقریر کو مې عبارتونه او دلایل او حوالې به ونی امینتا نو داوی د ذہن مطابق دلایل به اگہ امی دتا پوسوکہ جاں نبی اوولین دے کاخرین نے می شیخ رحمتہ اللہ علیہ ورتوی ستاپ کو دے خبرتا وستاپ خبر نہ پئی گم تارہ بیوائیں اوولین او اخرین قارہ بی دا دا رت ایم جے اوولین دے کاخرین نے اے خبر دنا پئی گم راہ نو به ورته یوما بی ولین دې کاخیرین دې د تاسو نه خون کنه نو شیخ رحمت الله علی ولا جوع جوار کو چې خې متوجی کو د خبرې ده دا نو به ورته تشریح کړه چستا دا مطلب دې چې په اسلام د بلانو اول پیداله کورستې پیداوي نو ولین نو اخیرین مطلب دا دېستا وي زما خداه مد دبې چې نبی اسلام د بلانو رستو پیدا شوی نو استاذم مطلب دې چې بلانو مخ کې پیدا غلې شو غلې او نه کو ویوایا کنه نو دا ځان سره غريږون دی چې نه زمو خدامت نه وي ځکه هغه سوچ وکړو اوګه دا وایم چې دا پلان ماکه پیدا دی نو بیا خو نسبت غلط کیږي کنه څو پلان ماکه پیدا شي خو هغه خلالی نشي کیږي نو نبی اسلام دا غلط نسبت کیدنه سوچ وکړو اول ذهن مو دا وځي ګو نو بیا اول جواز اعتراض چې کوو نو په مشروطه غونډې کړو زه بیا کو نو د څه پادد کیوګه ویژه بهم تاسو درنا کومه نه نبی علی اسلام وې بیا دې سره بيګو ته ویلنو وینه دا تاسو نه جګوما چې نور دې اوګه بشردې او هغه پدی باندې پوي شومہ چې د نبی اسلام لار سو بشره کنا نورو په بشره وې خدات تاسو نه کوم چې نبی اسلام ودونه کړیو کنا وي او کړیو مولانا به خپل اوري دیری چې ودونه کړیو او یو لږ به بیان وي یو روایت کې راځي پنځلس وې یو روایت کې راځي نه لا د په چې بهبحار حالله کو کړی نله اسلام بچی و کهنا او و ختهپ د نه کوم چې د بنا بشر نه نور پیدا کېږ بشر و بشرته پیدا کېږي چې پلارې بشرو دی بشر دی او دا ممسه ده چې د بنده د بشره د نور کان کېږي د اسلام کونه د بشر سره شويدي نبی اسلام نه پیدا بشرو دار دین صفایے پاسے سلام یومن الا فاوھا الی ادہ چې الله جبرئیل تکړی و الله پدې باندې خپل بندہ موصوف چې دا عبادت دی یا کنابود الله عبادت ویل په مختلف مقامونو چې کله سره الله دراز خبر کینوی عبادت دی لکه سورۃ بنی اسرائیل په نسمی سپاره اولنې مخ اولنې آیات نبی علیہ السلام عبد دے عبدو پین لسمہ دی پاراں اولانے آیاتو نصور دی بن اسرائیل سبحان اللذی اسراب عبدی پاکی دا غزات لراچی بوی تبند اخپلو دای نی دیویلی بی نوری ہی چی بوی تخپل نورو ننا بی عبدی دراز مقام دی وللہ اور دراز صبر کی جواب ادورت سبحان الذي اسرا بہ ابیہ پاکی دا آزاد دراد چ بوئی تخفل بندا لیلان پشبا کی منل مسجد الحرام میں د مسجد الحرام نہ مسجد اقصا دا رنگی چ نبی علیہ السلام دعوت کینو دا دعوت پر مقام کی ورت عبادت ہوئی لیکن یو کم 130 پارا نور لکھ سم سوره الجن یوکان دیرشما سی پارا نور لسن آیات په موکان داوا ته تقریر کې ورته آباد وای لما قام عبد الله سوره الجن یوکان دیرشما سی آیات وانه لما قام عبد الله چانداره هر کله چودری دو عبد الله دا یې میچ نورولا دا لا بندا نبی اسلام ابد دیغا عبد الله یذ وحو چرا بل یلا کادو یکونو نا لیل بدا قری بوا چشی په د را پاند قری بوا چې په ریان په را پاند شووی او هغه عبد الله ولا دې بیان کړي او تقریر کړي چې کله بیان کړي نو خلکو پکانه وشته آیا صالح وې چ هم امتاز ویش دیما پکانو کانو مسلخ کو لوی د قبر کہانی چ بیان ب میکو تقریر او مسئلہ ب میکو ل پکانو ب میشتم چ کلمل شما نہ قبر مرالا جاندی وترولی اوس ران کہانی کہانی ولے او کہانی کو لوی خلافون ن کوی خ بیان کرے رے وان نہو لما قام عبد الله دارنگ چ کلم مناظره کی نبی علیہ السلام نو مناظری پر مقام مرت اعلی عابد ہوئی لیکن سورۃ اوله چې پارا د رښتما آیات اوله چې پارا آیت نمبر 23 د موناظری په مقام کې ورته الله عبادت او بنده وای اسلام موناظره کوي چیلنج ور کوي مشرکین تا آیت نمبر 23 د رښتما وَاِنْكُنْ تُمْفِیْرِ بِمِمْ مَانَتْ زَلْنَا کئی <خخخ> تاسو پشاکی دائی کتاب ناچرالیگل امیده علا عبد دینا پفل بانده بانده علا نوری نای اونه ویلی نبی علی اسلام عبد دی علا عبد دینا بریلیان دینا مسالہ جوڑا کڑی دا چرا نور دی علا عبد دینا پفل بانده بانده فاتو بی صورتی مسلمی مسلی راوڑیو صورت پشاک نده قر� مقام د مناظرې کې ورته الله عابد وایي او نبی له سلام سره دا خبر لازم کړي را چې تا نار مرګ راځي نو په عبادت کې راځي امرګ چې تا لرا غه نو عبادت کوا او تر مرګ پورې پتا عبادت لازم دی ورپسې د سورته هجر کې الله فرمایي سوار لسمه سپارا اخري آیات د سورته هجر آیت نمبر 99 نبی علیہ السلام سرے دا خبرہ تر پوری لازم کردی دا چه عبادت بکی دا اللہ تر مرگا سورت حجر سورلس پارا ننانوے نمبر آیات آخری وابود ربکا حتا یا تیا کل یقین عبادت کوا در اقبل تردیش راشتال مرگا ال یقین الموت یقین مرګ دی عبادت غوا طرف پلتر دی چې راشي تاله مرګ او دی دما دمس قلندر دما دمس قلندر او ټوبونه وایي ها او وینتا عبادت معاف دی صحه ته وګوره زیو یرا پیرو ملنګی کې یو مقام نه چورې دی عبادت معاف دی ای عبادت بوینه کې یو ملګری هو استاد فرمایل وی غو یو زی ته نوالتا څو نو تاسو یو کې ویار دا پیر دیو دا مانزه ل موز نه کوي د خپل ځکه موز نه کوي جمعه څنګه راضی موز نه کوي دا ولی ودا بیت الله شریف د دې په نورانی جامه کیږي نورانی شکل کې دا بیت الله د دې ولته موز کوي او یې مونتا موز مافه منه وې ښا عملګری دې تاسو پیر چې بل ډوډۍ کوما ډوډۍ ورلا کړی را خطه امنيت کولې دې خط او بیا یو کمره کې بنکرې ده بارني ورته تاله والې ده زه که چې دې اخرې ډیرانو بیا خو کوم ډیر کنه ها نو را کولې ډیروا ناغه ور ورته تاله کې هغه موري دا نوم پیر سیو ویننه یې بدلتا وې تاسو خو وې چې نوراني شکل کې دي او بیا ته الله کې عبادت گیرګه دي ګورم چې نوراني شکل کې دا تقاظې لکم زیات دي چې تقاضا بدل تک یې او خپل ځکي بیکې یو دوه شوا داوی نورانی شکل کی دیوی بازت ماف تے دما دم مسقل اندر واب و درابہ گانبی علیہ السلام تا نا ماف کی گی او دا تا ماف کی گی شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ لے یو واقعہ غنیتو تالیبین پر مقدمه مقدمہ کی لکلی دا شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ لے دشپی یو حالت تولی دا پلی اسمان کی رانا رالا او نه نا آوازوشو چی شیخ عبدالقادران بس ته تا ته نور عبادت ماپشه او څه چکه جنبيه علي صلواۃ والسلام ته ختر مرګ عبادت نه به ماپنه زو خدای غوچت خړې نه ما چې ماته د عبادت ماکېږي زغره ما چی په دې یی پاندې ما زو دنه بي شان ته نشم رسیدلې نو وی ویله شیطان دې اما ګمراه کې شیطان ورته اواز کوئی په را مران اخلاص وی وې په دې نیم خلاص د الله په د نه خلاص او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تر مرګ عبادت نه مافيږي واه بو دربکه تا یاتی اکل یقین تر مرګ بداله عبادت کئ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلق اله ویلو آغه عیسی علیہ السلام بارک الله فرمایي داو صفاتم پدې کې چې دا باندې وې لکه سورۃ زخروف پنځشتمه آیت نمبر 59 د عیسی علیہ السلام صفاتم پدې کې د عبدالله دی د عبدالله بندرې سورته زخر صف یو کم شپېته آیات ان هوانه د عیسی علی السلام الا عبدالمغار بندرې دا الہ نه او نه درې نه درېونه نه بلکه هغه دې انعام میکره په وجعلنا لهم مثلا لبني اسرائیل غر زول میو دا مثال د پارت بنی اسرائیل او عیسی السلام بنده او پخپل عیسی السلام دا وای چې تاسو دا الله عبادت وکئی لکه سورته ال عمران ایت نمبر 51 یو 50 تم پارا درمضی پارا عمران آیت نمبر 51 یو پنجوستم چیراد لا به مکا وا ان اللہ رب ورا بګم فاب دوہ یقینا اللہ راز علیہ السلام فرمای او اللہ زمام را دیور استاسوم را دی وابدو ایبادتو کئی دا اللہ دا نوی چیز ما ایبادتو کئی حاضر سرات مستقیم دا دا نیغلارا دا ایبادت دا اللہ نیغلار دا دا تقریر کئی صورت مایدہ که اللہ فرمائی آیت نمبر بہتر دعوی آیم دا مسئلہ زان سر جہن کے ساتھ او دا طول مزامین آد نمبر 72 دعا ویایم سقم دی پارا سورته مایدہ سورته فاتیہ کو د علمونه خزانه دا ټول قران کې به اړ اړ د علمونه لقد غفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم اهد رچی قران نور الله مرقده اهد توحید دا الله دا دغه پرېزله کیسه راځي خړې القران باندې الله خپوې ورکړي وان وکال المسيه يا بني اسرائيل مه ليدي مسيه اے بني اسرائيل اے بد الله ربي وربكم عبادت وکړئ الله چې رب د ما ورستاسې عيسى عليه السلام دا وي وریک چا د لازري صدر جوړک قد حرم الله صورت آيت ایسه علیہ السلام دا نوې چې زما عبادت وکړي بلکې دا و چې د الله عبادت وکړي ما قلد لهم الا ما امرتنی به انیا بد الله و ربکوم ما نه دی ویلي دی مگر اچتا ما دا کوم کړي پاوی باندې چې عبادت وکړي دا الله چې راست ځای او راستاس ده دا الله عبادت وکړي ایسه علیہ السلام دا او ملائک ای پدی باندی مو سوکڑی دیش ملائک بم دا اللہ عبادت کئی او دا اللہ باندیان دی لکر مریم شپالسما زیپارا نمبر ایات دا ٹول بانلا تا تابیداری این کلو منفی سماوات والارد نشتا حریو داغ اچانا چا اسمانون ازمکو کی اسمانون کی ملائکو ازمکو کی مخلوقات اللہ آت الرحمن عبد مکر رازی با میرے بان بادشاہ دتا عبد پپندگیری غلامی بورتا رازی غلامان بی بندگان بی اللہ آت الرحمن عبد رازی با میرے بان بادشاہ دتا از هر کافم دا مسله کوي سورته کاه کې الله فرمای د دینه مخې سورته اډ نمبر 14 ورابتنا لا قلوبهم از قامو پتے مل گول وی پزنو ندائی باننی کلا چود ریدل فقالو ربنا رب اسم آتی والارد اوی دائی رب زمنگا رب داسمانو دا ندسمکو دے لن ندوا من دونی ایلا چر بار او نبلو بیدا اللہ نبل الالہ لقد قلنا از انشتتا تا. کراؤن بلو ابوایو او پدا اوکی زیادی پا اللہ باننی ها اولائی قوم و نتغذو من دونی آلیا دا خلک دی دا من قوم دی چینی ولی بیداللہ نا نور مددگاران گوتو ورتو نیسی بازی وی نا اشارہ بناکی نا گوتو ورتو نی ولی دا من قوم دی شرک کلی دی قرآن دا رب دا پارا را گلی دی لولا یا تونالیہم بی سلطان بیین ورپسی یاد چی بیا ہوئی وی زی تزل تموم وما یابدون الا اللہ چې جدا شدا صحابی کابد دی او دا جناشي بار دی ګوبی دالانا یعنی دا الله نه بغیر دبل چه عبادت کیدا دا انم جدا شو با هو الکاف لا شی غارتان ګالاه عبادت تیزان اوتړو عبادت اساس اساسه کا پوشي کم عبادت کړې و نه دا الله او د عبادت غیر الله نه ځان ساتل او رد کړې په خلکو شي کړې بغیر د الله دبل چه عبادت دانګی رجل مومن اغلا گیا دے او دو فرعون پا دربار کی بیان کئی صورت مومن کی اللہ فرمائی صلی رشتہ مسیح پارا چیالیس نمبریات بیالیس صورت مومن تاتو ننی نه قرب الای تاسو ما را بلهی چکو فرکه ما د الله سره ای صدر جوړکم دا سره ما الی صلی بی علم مناجن استعمال رب ای بام ای له ما اکلی دا مسل زین هغه دی موسی علی السلام خبرې خورګون ته کوز وانا ادو کوم الای ذل غفار زرا تاسو لرا غالب بون گی دا چې دا ای عبادت لا جَرَمَ حَقًّا مَا تَدُونَ نِيلَهَا بِشَكَرَ بَلَايَ مَا لَا شَاءَتَا لَيْسَ لَهُ دَاوَا چِنِشِے اَغَلَ رات بَلَنِ تاَقَت بِدُنْيَا وَلَا فِلَاغِرَان بُدُنْيَا او نَافِغِرَت کې وَانَ مَرَدَنَ إِلَ اللّٰهِ او يَقِينَن وَا بَشِے زَمَنَ الله الله تَعَالَى د اَغَي عبادت بکوو او بیا چوالی زیات کې وې وَفَوِضُ أَمْرِي إِلَى این نہ لا بصیرم بل <سؤال> بعد اللہ الی دن گلی اس بلو بندی گان لرا اللہ ما این جزی عبادت دا کوما تاسو من کوم د دغنا چې تاسو د چای عبادت شروع کړی او دا مثلا کله صاحب یا سینا کله جناتونه دانې جناتیان چې کله جنت اورتی نو په جنت کې با جناتیان په دیوانی چې تاسو دا الله عبادت وکي لکه سوره الدهر کم درس ما آج نمبر 2 اخره د 5 نشورو کو. روقم انل ابرار ای شربونا یقینن نیکن بسکی مین کا سونا کان میذحا جوھا کافرا چې خل د اغیر کافرو دایو چین دای ای عباد الله مړي با پدی باندې باندې اند الله جنت اورسدل حالت جنتیان ته ای عباد الله ویلې جنتیان با عباد الله پدی پ باندې مو څکل ای با جننات که خو سڑی تا تقازه نی پیسی گی تشو دسماته نرازی ورطا دکانه ورطا ضرورت نی پیسی گی دا پوزی سنوول ورطا صح ضرورت نی پیسی گی پاک محل لے آئی که ورطا اللہ عباد اللہ وی یوفجیرونا تفجیرا عرائی بده لرا پاڑو لبان نی عباد اللہ عباد اللہ ورطا وی سورت تور که اللہ فرمائی اویشتا مسیح پارا سورت تور او وشتم اثی پارا سرعت تور او وشتم اثی پارا زر پچی سیات نشو روکم واق بالا باز وملابازی تسا الونا مقامک بشی باز په بازو باندې د یو په نه با ته پوسنه کوي قال وای با اناکنا قبل یقینا همنګا په خوا په دنیا کې پیالهنا بالقلګ مشفقین یریدن کی د دیو رضنا داډی رښت اورز دا پمن الله علینا انه احسانو ک الله په موږ باندې او وقانا ویزاتو لمنګا تا ز کرمنا دا دا الله احسانو اناکونا من قبل ندوه یقینا همنګا دنیا کې جرامه مدد کو به الله چا به وی لاسونه او چات او چا به په سینې لاسونه کوي چا به امين په دې زو وای چا به ارت ته ریږي چا به دا غا आवाजونه کول امنګ بدا وی الله شراه دو الله اختلافی مځلې جايږي هغه د اړتیا ترپونو کې هغه د لایلشته ايګي جنگ جوړ کړه هغه ټول لشتري ان نا کنامن قبل ندوه هغه مسالاجي پای کې دا دي اختلافو د مشرکین او د موحدینو اختلاف واغې ته به خلق نه رابلل ان نا کنامن دو ندوه څوکار به دا چی افتراق راولی د موحدینو ترمنځه منغو دنیا کې جرا را مدد کوو بملا من به یالله چرما دالله چرما دو ان اول والبر رحیمه وا وا د انسان کاوند مہربان سمراغه مساله زمنګ عزت چولوا وا وا د انسان کاوند مہربان چا به اوس आवाजونه کول چا من به قران راشی وا وا د انسان کاوند مہربان واغه مساله زمنګ عزت کو فرقان کې الله فرمایي دای باد الرحمن صفات ذکر کړي نورلزم حج پارا سوره فرقان آیه نمبر 368 کلا وے عباد الله کلا عباد الرحمن سوره فرقان نورلزم حج پارا آیه نمبر 368 اے باذ الرحمان اللذینا بندیاں تے مہربان باچا آ کسا نیم شونال لارد کی جی پا جے بانی جی پس نہ ک باندے ہاونن پا جے دے پار دے دي دینا پا جے باندرا وانے اے دا بندیاں نے مہربان باچا خاص تا عبادت کو اللہ او دارنگ رات کے پا اچھا باندے چاہ دا غیر عبادت کئی دا لانا بغیر دا بلچا عبادت کئی پاوی بانده رد کئی قرآن لگا صورت ماعیدان آیت نمبر چیت تر شپگو رد پا چاوی دا لانا بغیر دا بلچا عبادت کئی لکه سوره مائده شپږم شي پارا آيات نمبر 71 شپږو یا يم قل اتعبدون من دون الله او اياته ما لا يملك لكم ضر <ورن> ولا نفع دا چا چو حق دا نبی تاسو د ضر او نه د نبي نظر در کولی شی او نه په در کولی شی و به خموده تاسو به دا الله نه عبادت کوئ همزه د توبېخ د پاره کله کله راوړي راته کوي چې دا الله نه بغیر د بل جای عبادت نه کوئ دا نه یورتي انعام به په سورتي آیت نمبر 40 الوتم غلط دعا و عبادت دعا پا یو مانا بانی قرآن ذکر کئی قل ارائتو کمینتا کم ذاب اللہی او آیا خبر راکی کرا شتاو سازاب دا اللہ او اتت کمسا آیا را قیامت اغیر اللہ تدعون آیا بید اللہ ننور برا مدد کوئی تنور عبادت دو نبکوئی تدعون پا مانا لعبادت امراضیم ان کوم تم سارقین که تاسو ریشتی نه یی کتا زریشتی نه یی اګه دا د دلیل مسکیت لخصم الزام دلیله دا عبادت عبادت کې جسنګا دري الفاظو دا چې په کې دري اجزاءو اوله تقسیم دایې چې عبادت په دري قسمه یو عبادت بل قلبو فضلو او محبت لکه محبت اللہ اللہ کی. کی اللہ اللہ او خشوع او رجاد الله نه په الله ځان سپارلو دي دا عبادت به قلب وي چې پزړه کې محبت د الله سره اوسه دي پزړه الله نو کې پزړه کې تمد الله نو ساتي پزړه توکل په الله او کې او پزړه کې اجدي الله ته کې د عبادت به قلب دې نه دوی عبادت بل لسان دې به عبادت پوځه باندې با الله تعالی ته خلق راپلي و دین باندې چې څو ګټ تر ازونه کوي داوی ردبکه د بیره ت्याने د تلایلو ردبکه ا مصله په پځه بارا سي دریم عبادت بل جوارحه وانتامونو باندې لکا مونسو جهاد چھو او دا اللہ عبادت دا پارا مند وال دا جمی دا عبادت دا اللہ سو دا دریواردان حدیث کی مرازی من رآ من کم منکرن فلیغیرو بیدیه ویلم یستطیف بلسانیه ویلم یستطیف بقلبیه وَذَلِكَ هَذَفُ الْإِمَانَ چای و ناروا اولیده دا. نو داغی رد دی پلاس وانیو کی تغییر دی پلاس کی پلاس دی پدل کی چو دا ناروا اولی که که پلاس وزین رسی داغا اختیار دا حاکیمانو دے نو تدہ جبی ردو که پا جبی پی ردو که مولائی رد کا ولیشن و ردو که دانی چی شیخ دا پریده اخلاپتہ بہتری دا اللہ و تاپوس کی دا جبی دا مولانا و تا ادرین کدغا نئی نو پزله کی دا ارادہ بگه کہ وس میو شه نزه به بدلو دا رد ارادہ بگه کہ وس را لا لاک کد جیبی masala می ذکرات بکوم باج ربی دا مان داش کی ولی یغیرو وی لم یستیف بقلبی یعنی ور ز ربو غزو حسد ساتی در مانم کی دیشی و زمغا عمر کی برکت واچیں او ريبه د دې معنا دا چې کوله جذړکي بو ساتي حساس ساتي نو ساته کناسبو کی. عادي ساته کار ټول عمر به بو وګزې نه استنو. د دا, دا مقصد نه دی بلکې جذړکي به دا اراده کوي خپل یو غیر هو ویلې دي. به اراده تغییر کې چې دما دا اراده د ان شاء الله ک د لاس و اثر راځي به بدلوم. که د جې به وسم یو شو پج بابا رات او دا عبادت کله بدنی وی او کله مالی او کله مشترکې. بدنی عبادت لکا موز دے مالی عبادت لکا زکاة تے مشترک عبادت لکا حج شو پاچکی بدنم کڑی گی او مالم لگی جہاد شو بدنم کڑی او مالم لگی دا عبادتو نو ای یا کنابو دو تفصیل خو پدی بانی دیر دے خود دمرا باس دے ای یا کنابو دو خاص تا عبادت کو اللہ ای یا کئی ہوئے لئے نابو دو کئی انہوے پدی بانی پوئی التقديم ماحت او ته یفید الحصر والا اختصاز آره خبره مخکول چې داغه حق دا وی چې دا روستوی روستږي کوي نو دا خاصواله پیدا کوي نو یی هغه نابودو مقصد دار چې نه خصوصه د عبادتې الله مونږ ته په عبادت باندې خاص کوستا عبادت کو خاص تا بل چا عبادت نه کوي الله عبادتې مالی ده عبادتې بدلی ده یا مشترک ده د زړه ده دان دانونه الله دا ټول ګران کار دی نشو کولې وای یا کناستاین الله خاص ثاني دا غوړو الله اندات کې را سره وکی دا ګران کار دی عبادت کې ځای شي نبی عليه السلام تعالی اپد ویلې دی دمنا ذری په مقام دارنګ دی راز په مقام چکل دعوت کې دا مقام کې په هر مقام کې اولیاء تعالی اپد ویلې دي ملائکه تعالی اپد ویلې دي عبدیاب کا جسو مرا کامل کی گی نواغم روو می چه درجه مومی جسو مرا عبادت لا زور ورکی نواغم را با اللہ درجی او چه درکی عبادت کیا جسو مرا عسجو کی گی نواغم را تو عسجو کی گی و کمزور کی گی کhod دیو عبادت طولو کا دان دامونو کا عوزان اوک آؤ کارو와 رابین اللان دامونو اندر کری گی رال قرآن لاو قرآن دا عبادت تا اوک دا قران تناسد د الله عبادت ځان یې کولولې بدن په تکلیف کې چولې لري په ګرموي کې راغلي الله دې د هجر درګي دا ناس ته ګرانه نه ایه کنهستایین خاص تامین داد وړ الله ذکر په مانزه کې د دیج الله استانیم داد غواړو او اتل یو بل چاته وي رحمت شي ورا ورسیږي نو دا هوتاده روغ وي په مانزه کې الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توبه خاص الله لری یا تعالی مناجیب سی بدون خاص الله ال ربی رب العالمین جی پالم کير مغلوقات دے الرحمن عام مهربانی والے الرحیم خاص مهربانی والے مالک یوم الدین باچا دورہ جی بدلی ری یا کنابود خاص تا عبادت کو والا دبل چانه کو یا گناستاین خاص تا امداد غڑو والا عبادت گره نه جگڑی به گلا امداد را صرف کیو آخر دوانان ایسان مجیبا احمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا سراط والمستقیم سراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین من غا د سورۃ الفاتحه ذکر کړه او بیا نمونه د دې ام القران وجی او بیا د یو یو تشریح من غو الحمدللہ رب الرحمان الرحیم مالک دا پنځه صفاتو حاڅ کله دا بیان کول نو به اوربځي ہے مخلوقات ذکر ک إيا ک نعبد و إيا ک نستعين عبادت کو الله خاصه امداد غواړو هاي عبادت دا وی بیان اوسه چې څنګه عبادت کې مقامات دي درې الفاظ دي نو درې شیزو نه جوړم دي الخوف ارجا بیا عبادت درې قسمونو بالقلب وباللسان او بالجوارح عبادت دې جګړې مشرکين وکړې عبادت تردا ترغيب الله ور کړو چا چې عبادت الله کړو نه ہوئی ته ذيره مر کړې دي عبادت کې استدار جوړ کړو ناغه مستحق د عذاب ګرځې دي الله خپل بندیان په دې باندې موصوف کړی کلا نبی عليه السلام ته د واجبو مقام کې عبادت وې ګلډه دعوت په مقام کې ګلډه مناظره او کله داشي ترمرغ عبادت کې عیسی علی السلام دا لا بندو او ترغیب عبادت تور کړې ده ملایکې په دې باندې موصف کړې دي رجل مومن اغان مساله د دې کې لیدا صاحبیا سينو جنت ته چې سغري سې دي لیدي ناوي ته مای الله ویلې سوجي عبادت دغیر الله کینو باغبان هرا دم کړی و عبادت غران کار وو با امداد د الله نه غواړی ای یا کنهستاین خاصانه امداد غواړو الله ادا اطیانتی چې کله ذکر ک نو حدیث لازم سي قدا او اتیمات په الله باندې چکلا بندا ثقا مضبوطیاله ولوي او دې ماده نيوي په يوکار کې نو دا هم كامل نشي ګرځي دا دواله چې راځي مشي نو دې استعانت او توکل ولیکيږي او الله کله کله د توکل د عبادت سره یو ځې ذکر کې او توقل تاریفم دادے چکارون اسپارل سرد اعتمادنا پالا باندے دیو جنا شوئے بلے سلام امویلی دی سورت اہود کی اللہ نمبر اٹھا سی پارا سورت اہود آد نمبر اٹھا اتا تیائم قال يا قومي ارائيت من كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم منه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما تنفذون الا بالله نشتا قد عباد الجما مغر بين عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو وَإِلَيْهِ اُنِيبَ دے اللہ با نمیزان سپار لے رے او دے اللہ تراکر زمان زتا جزی کو مارو جو کم دارنگی صورت رات کیا اللہ فرمائی دیار لسم زی پاراں دیر سورت الراد دیرشما سی بارا دیرشما یا ته ګیا لسمه سی بارا کازا لګار ثلنا قافي امتن قال خلت من قبلها دارنګي لګلي ميو لګره مي تعال رب يوم کي شي ديرشي وي په خوا دي زیدہ پارا چلو لے پتی باننی آر کتاب اوہی نا ایلیک چوہیم کڑی راتاتا وہم یک فرو نبی الرحمن مہربان بادشاہ نا انکار کئی قل هو ربی لا الہ الا ایلہو ویادو اللہ می رب دے نشتا جت سر کونگی بیداغنالی توقل دو ویلہی مطاب پا دی اللہ مزان سپار او دی اللہ تر جوکو ماں اوالا تروجو گم و اپسیدا. دارنگی صورت زمر کیا اللہ فرمائی. دسالی رشتے میں سپاری اولن مختے اٹھتیس نمریات پے. نا مل مویختے کو دے دے.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 عليه يتوكل المتوكلون پدې الله دې ځان او سپارې ځان سپارونکي په الله باندې ځان وسپارې چې کله اعتماد او مضبوطواله د્વાړ یوږي دې ته استعانت او توکل ویلې کیږي نو دا قرآني کریم کې ډېر زیاد ذکر کای دی دیو جنا نبی عليه السلام هم کله کله دعا وکولا صحابي دم دعا کوي چې اللہم آئینی آلا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا یا اللہ ماسر امدادو کی ستاپ یادو لباندی اللہ ماسر امدادو کی ستاپ ادا کولو چستا شکریہ ادا کم و حسن عبادتکا او اللہ پا خیب عبادت ستاپاندی دیباندی رسل اللہ امدادو دا دا اللہ نوارا وفادا وفاداری دا دی صورت کے وسیلہ ثابتا ولا وسیلہ پدے باندے ثابتی گی قرآن کریم فرمائی جدا وسیلہ دا یا مقام دے زب انشاءاللہ بے اخفل دے کے وضاحت کم خودی صورت کے وسیلہ ثابتی گی دا اللہ پو صفات عظیمہ باندے اللہ رب رحمان رحیم مالک وده بانده وسیلہ ثابت شواشد اللہ پا نمون پا وسیلہ خواڑی سورت بن اسرائیل کیا اللہ فرمائی آحات نمبر ایک یو سل لسم پین لسم اسی پارا اسرائیل آیت نمبر ایک سو دسو قولیدو اللہ عویدو الرحمن او یا راو اللہ یا راو بلی ایم ما تدعو فکم یونم بانی جراب علی ولہو الاسماء